Go! Radio oh! I'll give you pleasure. Príjemný dobrý večer. Vítam vás pri počúvaní ďalšej nedelnej relácie Rádia Bunker, bunker s Pálom a Braňom. Čaute. Čau, čau, Ako sme už avizovali na našej Facebookovej fanpage, dnes medzi nami privítame kapelu Beggar's Velvet, ktorej zloženie potom objasníme. Na benzovne majú, že sú strnaví, ale máme to aj kysučana, takže... Ďakujeme ti, Rudo, že si pricestoval z Kisúd. No. Kapla Beggar's Velvet funguje približne 2 roky a vznikla recikláciou gránžovej, garážovej kapely The Shit. Po ľahšej zmene štýlu a obohatení o nového gitaristu približne po roku vzniklo dem, demo Undercover a počase sa nový gitarista rozhodol odísť, ale o ne vstúpil ďalší člen, ktorý výrazne ovplyvnil tvorbu a výsledné znenie kapely. Tvorba je inšpirovaná životom, zo so všetkým, čo k nemu patrí a priamo sa dotýka autorov. Beggar's Velvet sa nesnažia svoju tvorbu zaškatulkovať, ale nechávajú brány otvorené, ako drsnejším rýfom, tak aj jemnejším melódiám. Toľko z citátu na bandzovne kapely. E, vítam teda ja medzi nami kapelu Beggar's Velvet v zložení Miro, a spev. Čau Miro. Ahoj. Ďalej je tu s nami Vlado, gitara. Čau, ahoj, čau. No a spomínaný Rudo, ktorý teda docestoval z tých kysúc a Rudo hrá na kachon a perkusie. Čau, ahoj, ahoj. Ešte predtým, ako vás zavalíme voľnový otázok, tak pripomeniem aj našim poslucháčom a tým z vás, ktorí vás ešte len počúvate prvýkrát, tak len spomeniem, že tak ako vždy aj dnes, tak pokiaľ nás počúvate počas živého vysielania, tak môžete vaše otázky na kapelu posielať prostrednícom Facebookovej fanpage Radio Bunker, formou správy, alebo jednoducho pripíšete koment k statusu. No a takisto nás môžete počúvať aj cez plugin, ktorý sa nachádza na stránke Radia Bunker. Chlapci, hneď na vás, prvé dojmy. Tak, je tu zima. <laughs> Máme čajík, takže je to v pohode. Ale áno, už sme sa zooriali, tak cítime sa dobre. Uh -huh. Príjemne tiež. Tak to som rád. A v dôvode sa vás Paolo, spomenul viacero vecí teda o vás. Jednak to, že kapelka Begars Velvet vznikla. recykláciou granžovej kapely The Shit, tak tento názov netreba prekladať a grunge znamená v, doslovne, v doslovnom preklade špinavý, roztrhaný a podobne, tak to, aby ste všetci vedeli. No a bol práve toto dôvod na recykláciu kapely, keď už ste mali dojem, že má dosť, alebo boli nejaké iné dôvody. No, hlavný dôvod bol, bol asi to meno, lebo keď sme niekde hrávali, tak došli hrať a tak to bylo, by vyzeralo, že prišli hovodňaci. <laughs> <laughs> neviem, či to je nejaká výhra, že prišli žobráci, ale, ale myslím, že to je lepšie ako šit. A potom ten štýl, už sme mali tak, neviem, plnú hlavu toho grunge, už toho bylo toľkom dosť. Tak sme, trošku zmenili štýl. Mm -hmm. V úvode sme spomenuli tiež toho Benzónu, že tam odišiel len ten gitarista, tak mohli by ste toto objasniť, že aký tam bol dôvod, alebo nechceme o tom hovoriť? No, to bolo z dôvodov, neviem, či priateľka v tom mala prsty? No, ale, on bol, ale on bol skôr na taký metal tak, mm -hmm. že, čiže, a tak. Čiže štýloho mu to mal. nesedelo? Mm -hmm. Mm -hmm. No a nový člen, ktorý prišiel do kapely, predpokladám, že Vlado, to si bol ty. Áno. Tak mohol by si ty povedať svoje také prvé dojmy? Jak si tam prišiel, jak sa tam cítil, jak sa s chalami zohral, niečo o tom? No tak to prebehalo celkom rýchlo. Ale aj to, že sme sa zoznámili aj zohrali. V podstate už na prvej skúške boli niektoré skladby, ktoré sa už dali hrať aj verejne. A išlo to celkom fajn, akurát sme mali dlhší čas problém s tým, že sme fakt hľadali možno taký štýl, akým sa chceme uberať, alebo spôsob tvorenia tých skladieb. A už sme sa do toho celkom dostali, aj máme taký svoj zabahnutý systém a začíname vlastne ako keby v podstate od nuly Tie staré skladby, ktoré predtým kapela mala aj so, s tým predušlým gitaristom, tak teraz trošku obmieniame, tam niektoré riffy a niektoré vlastne miesta aj vynechávame a podobne. Mm -hmm. Čiže vkladaš vlastne seba do tých pôvodných songov a snažíš sa to nejak obohatiť, alebo keď som to pochopil. Áno, lebo vždycky to je taká vlastne iba dohoda mňa a na Mira s tým, že Rudovi na po, nahrávku, čo začalo tak fungovať pred týždňom. Jasný, jasný. Ale áno, tak ako si to povedal, tak, tak to funguje. Dobre, ty si spomínal, že ste sa zoznámili, takže vy ste sa vlastne predtým nepoznali? No, tak nepoznali sme sa. Ja som vlastne doštudoval a prišiel som späť na západlo, som študoval. Na, nie na Tysuncech, ale v Žiline. A, mm, vlastne keď som sa vrátil, tak, tak som z takéj dlhej chvíľky si pozeral nejaké inzeráty na internete a chcel som si zahrať nejaké kapele, tak sa trošku odreagovať a napísal som Mirovi, prišiel som na skúšku a zahrali sme si. Mm -hmm. Rúdo, ty si hovoril, že si zase z tej ošťadnice. Nemáš tam problémy s prestupom, keď cestuješ do Trnavy? Mám, ale zvládam to. je <laughs> to trochu času, to cestovanie, ale tak dá sa to vždycky. Aspoň si napočúvaš nové songy, ne? Áno. Vždy, tak funkové vždy... skúšky, no. <laughs> Vo vlaku. Dostane náhradku, napočúva po ceste. Hej, hej. Vidím kus našej krajiny, pocestuj. To. Jak často skúšate, že jak často vlastne musíš cestovať? No, tak zatiaľ to bolo... Raz. Zatiaľ, zatiaľ to bolo raz. Čiže teraz druhý, hej? No, a predtým to bolo nahrávanie v štúdiu. Mm -hmm. S tým, že som mal nahrávky, a, tak ja som si spravil nejaké bicie, Tu ty skladieb, no a tak v štúdiu som nahrával a až potom sme sa s Mírom stretli. Mhm. Že keď to mu dobre rozumiem, tak v štúdiu boli bície, nebo Bície, mhm. Mhm. Dobre. No, ešte mám túto poslednú otázku, že ak si vás posluchači oťukávali na benzóne, mohli tam počuť parádnu rokovo-grangeovú zmes, a vy ste hrali na našej akcii v záhrade, Bunker v záhrade, tam mhm. ste hrali vlastne dvaja, teraz už tomu rozumiem vlastne, že Rudo z tej oštardnice asi necestoval. Smeškal auto. Smeškal Aha, jasné. A chcel som sa opýtať, či máte aj častejšie takéto vystúpenia amplakdové, alebo či sa teda snažíte, keď hráte, hrať v plnej zostave? No, plná zostava práve teraz vieme, takže tieto amplakty skoro robíme. A ešte nám zvykol by pomáhať Sforfaces, e, bass gitarista, spevák. Na kácho potom aj Rudo. Mm -hmm. No a tak to vlastne fungujeme. Dobre. Tak, ďakujem za tento prvý hovorený vstup, další teda odpovedia. Poďme si to vypočuť. Nech sa páči. Rádio. OK. okay. okay. Right! Rádio It scares me I wanna seal your joy smile and your face Hold oh, your hand at your skin and give you a the to and kiss I wanna make you happy and I want to take you to other worldly place Where I'll never wake up from Than to be with anybody anywhere Počúvali ste kapelu Beggar's Velvet a v tomto druhom hovorenom vstupe sa budeme venovať najmä teda promu kapely. Ja keď som si prechádzal webový pseudopriestor, nemohol som si nevšimnúť, že využívate takmer všetky dostupné nástroje na propagáciu. Čiže máte ten spomínaný Benzone, potom máte Myspace, YouTube, samozrejme Facebook a Twitter. Ako vy vnímate tieto promo nástroje? To je to super. Neviem čo k tomu povedať. Každý by to mal asi využívať na reklamu, prezentovat Ten Keď Twitter, sa neviem, jak využívate ten Twitter? Twitter tak, jak si videl. Twitter bol založený a tamto to asi skončilo. Akože Dôvodom tohoto je, je to, že sa venila zostava kapely, hľadali sme sa nejak štýl. Tak akože, sme to nejak neriešili. Uh -huh. Bo ja ten Twitter nemám ako taký nástroj, že tam vlastne sa len tak statusuje. Uh -huh. Že či dávate nejaké statusy, keď niekde idete hrať, alebo niečo, že či to používate aj na takú osobnejšiu propagáciu, alebo len čisto, že... Kapelo... Používame asi len tak Facebook teraz. Facebook asi iba, na... mhm. Mm asi najviac. Asi jediný. <laughs> A kto z vás to manažuje? Kto to tam pridáva? Pridávam to ja. Ja som správca vlastne tej stránky. Mhm. Mm a uh, jak to vnímaš, že vyvažuje sa tá energia, ktorú vlastne vložíš do toho, že tam prezentuješ tú kapelu a vlastne tie ohlasy, ktoré prichádzajú a všetky tie veci, Vyvažuje sa to, alebo skôr dávaš do toho viacej energie? A... Ešte, ja v tom vidím celkom dosť mysel, lebo neviem bez toho, ako by to fungoval v dnešnej dobe. Mm -hmm. no, ale kapel, treba sa nejako neviem, ukázať, tak. No, takto to vníma z pohľadu kapely a z toho svojho osobného pohľadu. Tak aké negatíva, pozitíva ti to do života prinieslo, Taká takáto sociálna sieť? Negatívum také, že mi to zoberlo veľa času. Po som sa uvedomil, ako <laughs> asi každý k Tak ja to používam vlastne na, tak na komunikáciu s nejakými priateľmi a potom kvôli kapele. Takže to k tomu. Hmm. A vy ostatní? No negatíva mi to neprináša žiadne. Skôr pozitíva, ale tak ide asi o to, že sa k tomu človek postaví, že keď to využívať na také pozitívne veci, ako propagácia tej kapely a podobne, tak neviem, nevidím v tom nič zlé. Mm. ty a... asi využívaš hojne, vieš, že si z tej oščatnice? No aby som mal prehľad určite. <laughs> <laughs> <laughs> určite je to dobré, viem o tom hudobnom diáni, čo sa deje, rôzne tie udalosti, takže to je fajn. Mm -hmm. Vie, čo sa deje. Ja som si klikol aj na váš web. Ale ten je napísaný, že je v štádiu prípravy a pokiaľ dobre dedukujem, lebo však na Facebooku ste to avizovali v novembri 2012, tak je tam tá dosť dlhá doba tej prípravy, alebo sa mylím, že ste to mali prevádzkovať mnóstodobu? dôvod, dô dô som už v podstate spomenul asi. Nemáte dô tým, čas. To tým, že sa A nie je to ani tak o čase, no, ale sofistikované. Čiže <laughs> to... gitarista, odišiel. Ale neviem ani, čo sme tam mali napísať. Ťažko je dávať niečo na stránku, keď ešte vlastne nie je nejaký výsledok, ktorý by tam mohol byť možno uh -huh. prezentovaný. Uh -huh. Takže možno keď sa dokončia nahrávky, na ktorých sa pracuje, tak by sme to spojasnili. si Máte nejaký výhľadový čas, že dotedy to chceme? Ne? Naký termín? <laughs> termín nemáme, ale tento reguď to bolo už asi super, lebo začali sme nahrávať teraz celkom dosť. Už taká naša priorita teraz. Kým tie alergie neprídu. Tá? Takže do mája. Kým neprídu Asi, snehy. A potom máte... V máji chodia tie snehy. V máji už nemáte vlaky zadarmo, tak no, to je dávky, do peniazy zase. Keď skončia vlaky. Môžeme -hmm. sa stiahovať. Máme otázku od poslucháča. Čo? Není to otázka? Uh, Michal Kubalák píše, Slovensko-Srbská komunita v... Abu Dhabi, počúva a pozdravuje. Super, chalani. Ďakujeme, to je môj brat. <laughs> Súper, Pozdravujeme tak, Čau. Paráda, no. Tak sme radi, že nás počúvajú aj v Abu Dhabi, síce obznajem, kde to je. Spône na Arábskej Emirátoch. arabských Emirátoch, paráda. No, takže... V apríli 2013 ste vypustili do sveta demo s názvom Beggar's Velvet Undercover Demo 2013, ktoré obsahuje 11 skladieb. Mohli by ste porozprávať o tomto demo, že deme, že ako vlastne vznikalo, jak vzniklo, jak tam songy, bla. A čo sa týka ešte toho názvu Undercover, tak to ste boli inšpirovaní názvom počítačovej hry z toho roku, alebo to vzniklo len tak, že... Ešte tento názov vymyslel Basák tedajšiu a on celkom do zary, takže. takže... Takže <laughs> je to, tomu... to jasné, kde nabrali inšpiráciu. <laughs> ste nahrávali, jak sa nahrávalo? Toto sme nahrávali doma, klasika počíta a tak asi. A boli midy, to nahráva Búbeniek, bol veľmi šikovaný toto. A tak všetko. A tak vzniklo, mali sme pesničky, nejaké sme ju porobili. Prišiel ten gitarista, nahrali sme to a gitarista odišiel, prišiel druhý gitarista, takže celý trh sa mení. Tak ale to. pochvál sa, že si to v podstate skoro nahral celé sám. Na všetkých nástrojov no. áspev? Áno tak. Akorát byt si správal ten počítačovo. Takže počítačovo. Jedna pesnička bola dokonca hrávaná na fm krok, rok. To by som asi mohol spomenúť, že? Uh -huh. no. <laughs> Takže jedna sklada bola hrávaná tak asi rok. Uh -huh. Prvé tre miesta stále obsadzovala, potom nejak to skončilo. Aj okay. nejaký efekt pre teba? Cítil si nejakú zmenu, že sa ti niečo zmenilo a že to hrávali? Vieš čo, ani nejak moc nie. Akože bol to taký dobrý pocit, sme sa z toho tešili. A... Alebo som už keď si to vytváral, tak si vedel, že to, to sa bude hrávať, tak ja to až tak prekvapilo potom. <laughs> Jasne. Dobre, v úvode relácie sme spomínali, že vaša tvorba je inšpirovaná životom, so všetkým, čo k nemu patrí a priamo sa dotýka autorov. Tak mohli by ste rozvinúť túto tému a posluchačom teda povedať, že čo sa najviac dotýka tých vašich životov a čo k tomu patrí? Asi to jedno služičko som tam mohol inak napísať, že <laughs> Takže tak. A vlastne tie texty sú také, som nikdy nejak nepísal nejaké politické, alebo neviem aké, sú také, také bežné, čo človek zažíva, neviem, požená, sa dá celkom mm. dobre písať. Ale keďže nejak tam nenadávam, ja nič. No to sa si týka, že to, to sú, to sú gránžové, alebo smutné pesničky. No. A, iné inšpirácie vás vedú zase k akým rytmom? Teraz, že som šťastný, tak dáme si nejaký blues, alebo som našťovaný, Ale to... tak predsa ten grunge môže vstať. Vieš, čo toto neriešim, akože... Neviem, čo nás napadne, tak, tak to jednoducho sprájmenia. Nie sme takí, že, že teraz to musí byť jeden konkrétny štýl. Mm -hmm. Neviem, bolo toto hráva klasiku. <laughs> to Dúpam, že, že aj to do to, toho trošku dotiahne. Tak... To bolo už moc. <laughs> alebo už to zaujmeľo Určite. Ku ktorému songu máte taký najbližší vzťah? že Ktorý je váš taký najobľúbenejší song? Každý môžete povedať za seba. Ešte mám najobľúbenejšie asi všetky. A ja to nejak netrédim. Neviem, Neviem čo to tomu pá pá páči sa mi vzduchu všetky. Všetky mám rád, všetky rád hm. Ja ti ukradnem asi názor, lebo tiež sa mi páčia tie, ktoré, na ktorých momentálne pracujeme. Všetky, či sú buď trochu energickejšie, alebo zase menej a sú pomalšie treba. tak každý má nejakú svoju náladu a neviem si takto možno vybrať jeden jediný. Mm -hmm. Takže dneska budete počuť asi všetky naše obľúbené. Jasné. <laughs> asi tak. Ja, som, to ja som travil veľa času počúvaním na to, aby som si ich napočúval teda. A počúval som ich niekoľkokrát a neprestal ma to baviť, tak myslím, že je to... A nás by zabudujú Mediónázov, začnú hráť a on už začne no, búchať, ja. <laughs> No ja predpokladám, že najviac času teda trávite tým, že špekulujete nad muzikou. Máte niečo ešte iné, nejaké iné záujmy, ktorým sa venujete? Tak ja som začal sa venovať trochu foteniu. Taká materička zatiaľ. A No, tak foteniu. <laughs> v podstate nemám nejaké iné koničky. Mm -hmm. Takže len to fotenia, hudba. Lado. No ja som v tomto taký trochu obmedzený. Ja sa venujem iba tej hudbe, vlastne. Špol, <laughs> Uplne všade. A v hej, trošku športu, ale to je tak asi všetko. Mňa no, je tiež na prvom mieste hudba, a možno občas nejaká prechádzka do prírody a to je všetko. S kúplným silný romantik. To je super, to sa ti nečudujem, ja som tam chodil tiež v povenku. Ešte keď sa vrátim k tomu demo, je možné to niekde zohnať, že napríklad poslucháči by si chceli to nejakým spôsobom zaobstarať? Nejaký vylisok. Víš ešte chceli sme robiť vylisky, ale potom... On sa to nejak tak rozpadlo, keď ten gitarista odišiel. Prišiel Vláda a už sme to už potom nejak tak neriešili. Zase menili tie songy. Stýl. Mm -hmm. Čiže stiahnuť z Benzónu a tak, no. Mm -hmm. Dobre. Máš ma, Bráňo, ešte niečo? Nemám, mňa jediná otázka napadla, že ako teda ty tráviš voľný čas okrem hudby, ale... Není to, sa to poroz... no, O tom nech sa to porozprávame, keď budú hrať chalani. Yes. <laughs> Dobre. Môžete, nech sa páči. <ňujený> Že by sme si mohli zahrať nejaký song Dobre, takže už tak nám zaspal tak... Ale no ne, ešte No tak ano, ale to... ja, im, ja je Dobre, do v Vy alebo? sa <sú dissolve> s cigaretou a holkom som nemágalý.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 a toto je tá najväčšia akcia pre mňa, akcia roku. Takže nechcem nejakú reklamu, reklamu robiť, alebo rýchvotky. už ma tu poskávajú, ale nie. Čiže len novia rádia a štúdia a občanského združenia, ale to mám nemenovaný človečík. Áno. Áno. Drbo Díky moc, díky moc za takýto kompliment. Ja si tiež myslím, že vlastne Rádio Bunker vyplnilo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 Refrain sredzom hovorenom vstupe budeme rozprávať hlavne o koncertoch a všetkom, čo slína prinese. Keďže sa jedná o posledný hovorený vstup, preto vlastne o všetkom, čo nás napadne. Ešte raz pripoňujem poslucháčom, že ak chcú, môžu vlastne sa aj oni pýtať prostredníctvo našej Facebookovej, Facebookovej fanpage a všetky otázky, ktoré budú položené, položíme my. Taký pokladači tu. <laughs> Dobre. Na vašej Facebookovej stránke vidieť, že máte za sebou jeden koncert. Spomenete si na svoj prvý koncert? Úplne prvý? Prvý ako Beggars, to, to sme mali... Nemusí byť s kapelou, môže byť úplne z inou kapelou, len akože prvý koncert úplne, že prvý raz sa postavil na pódium a zahral si. To som mal asi 17 rokov a... a bolo to strašné. To byť... <laughs> to ešte ešte dobre, že sme hrávali grunge, lebo tam tam bolo v podstate jedno, že či hrá máčko, A alebo Texty sa so zabudol všetko, takže aj tie sola tak vyzerali, ale bolo to... Pasovalo to v podstate do toho... Do toho gránža. Do toho gránža to pasovalo, no. Nech <laughs> sa <laughs> hralo hocičo. No, takže tam bola trema úplne strašná. Mm -hmm. To býval. Ale nakoniec dobre dopadol, takže... Nezbadali. Zbadali. <laughs> <laughs> Tedy aj gitara letela prvýkrát, za ktorý sme boli ešte silno ovplyvnení Kopírky, strašné. To bolo také interesné, no. tak ja sa opýtam rovno ďalšiu otázku, aké tak isté v ten aučine, ale snad to zvládneme. Ak porovnáš uh, teda svoje pocity a energiu a všetko toto, to je taký dôležitý výpisok, uh, čo si zažil pri tom prvom vystupovaní a keď to porovnáš dnes, tak čo sa zmenilo a čo stalo rovnaké? Či už pri tých pocitoch, alebo aj pri tých poslucháčoch? Viečo, taká tak, trošku trema tam je stále. No, ale to po prvé piesničke to nejak tak opadne. Tak hra sa mi v podstate lepšie. <laughs> no Tak hra sa mi tiež lepšie ako pred desiatimi uh -huh. <laughs> <laughs> sa Naučili to nejako ovládať od tých pár koncertoch. Hmm? Ako väčšina kapiel ste sa zúčastnili v súťaže Demovnica FM. Zúči zúčastnili ste sa aj iných takýchto podobných súťaží, alebo len tejto jedné? ešte sme sa zúčastnili jednej Český pivný festival a sme boli dvakrát, dvakrát sme tam išli hrať. A, Neba, a ešte 14. a 13. 13 doším, bolo také niečo. No to asi nebola súťaž. To bola, ja. bola to súťaž? Ale bola nejaká. Tam sa nejaký pohľadalo. Hey, bola to súťaž? To, súťaž aha. Lebo ja som tam nebol, akože ja... Sa chodiny... vyhla, rý, nevne? Nevne? No, vy tam, vyhrali Ale na tie Čechy boli dobré ohlasy. Na tú Prahu? Mhm. Uh -huh. No, celkom asi áne, ja si mm -hmm. nepoču. keď sme pri týchto koncertoch, tak ako to vlastne máte aktuálne, lebo Pali si šimol, že väčšina vašich koncertov je teraz okolo okolia Trnavy, mm -hmm. čo síce znižuje výdavky na benzín, lebo tankujeme na z celej únie a pomaly aj z celého sveta, ale to je v poriadku. Ale tiež máte na YouTube záznam z hrania na ulici v Zadare dokonca. Takže hneď tu nápadá taká otázka, či ste to hrali na dovolenke a chytila vás taká mania, že dobre ideme si zahrať, možno si zarobíme na cestu naspäť. A ako sa vám to páčilo? Čo vám prinieslo toto nové miesto, že už to neboli teda nejaké priestory klubu, ale dať si to vonku na slnečku. Tak toto, toto spísko vlastne vlado, <laughs> čo budete povedať? <laughs> tak e, išli sme tam s tým, že ideme hrať, Áno, a že si pri tom užijeme nejakú super dovolenku s tým, že si aj zahráme na ulici, zabavíme sa a tak hrali sme vlastne možno tak v priemere 2 hodinky denne maximálne a no tak napadlo nás to tým, že ja som bol m, rok predtým zase s inými muzikantmi na ulici tak som si ten nápad nejako kopíroval a zavolal som aj Mira a ešte jedného chlába s nami zase iného na kacho, nie je tu náruda Všetko to všetko tak zapadlo do seba, že naozaj sme si aj užili dovolenku, aj zahrali, aj sa tam rysovali nejaké kontakty nové a chceme ísť zase cez leto, takže sa tešíme. Takže pre vás ako pre kapelu to bol za fajn team building, Ám, dovolenka odrychli ste si, takže vnímať je to super a ako vás vnímali tí ľudia, ktorí išli okolo sa, vám povedali, že nejakí ďalší poliční umelci, lebo ty poviem, že si tam neboli traja. Ale že tam bolo viacej nejaký takýto stanovišť, kde no, si mohli ľudia vypočuť ja, štýly a teda vnímali to len taký nejaký hudobný uh, párčík, alebo nejaký armok, alebo sa pri vás pristavili, že OK, to tak no, Chvíľka mi to bolo ešte lepšie ako na, na mnohých koncertoch, čo hralo <laughs> že... Naozaj, ako boli Naozaj. tam také veľmi príjemné pocity z toho, že ľudia sa zastavili, aj zaddeskali, niektorí si zatancovali, niektorí sa prihovorili, hodili nám nejaké kuny a tak. <laughs> Takže fajn. A, ešte sa opýtam takú ekonomickú otázku, keď teda uh, turistický raj, uh, ste si vybrali teda tento spôsob uh, prefinancovania dovolenky, tak uh, koľko sa dalo za tie dve hodiny hrania deň nezahrobiť? Pomenieš si tam, ale viem, to že... Do krčaha, dajme, môžem, že... že... že to presne, viem, že nás tá dovolenka vlastne vyšla zadarmo. No. No. Aj s ubytovaním, aj takto. Preto Ži... sa to volá zadar. Áno. Zadar. Mô? Zadara. <laughs> Mňa napadá iná otázka. Ty si taký ekonóm. Mm. Mňa napadá skôr to, že ak ste si vybavovali tie fleky, že hoci, kde sa vedel postaviť a hrať, mm. neboli tam nejaké obmedzenia, že policajti mm. alebo čo nič? To nie. To, dalo, sa dalo. dalo sa hocikde väčšinou po dohode s e, nejakým obchodíkom, pri ktorom sme mm. sa museli rozložiť, že či im no, to nebude vadiť, s alebo, s, alebo s ďalšími umelcami, ktorí, aby sme ich nerušili, nebrali im klientov. alebo čo. <laughs> tak dalo sa to vždycky nejak sa dohodnúť. Čiže môžete to vreľo odporúčiť vlastne určite, určite. Je to super. Super mm -hmm. spôsob do letnej. Môžete si to pozrieť aj na YouTube či je to tam. Je to celkom pekné videjko, mne mm. sa teda aspoň páčilo. Dobre. Vaše plány do budúcna. Nejaké koncerty, alebo vydanie cd niečo, čo plánujete do budúcna. Ako som tak <laughs> teraz sa snažíme čo najviac nahrávať tých vecí aby sme mohli čo ponúknuť, aby sme mohli aj tú stránku neviem, po prípade <laughs> dať. Takže <aj> stránka bude. <laughs> no, skúsiť súťaž, možno. Skúsiť súťaž, možno. A, mm -hmm. a Ale si myslím, že taká priorita je to nahrať najprv nahráť a, a ešte prijať ďalšieho člena. No, ktorého už máme no, vlastne čo máme. dohodnutého, čo s nami nahráva basovú giteru. Tak... Mm -hmm. A hraúbujeme? budete nahrávať zase doma? doma. Alebo? Do nejakého štúdia nerozmýšľate? Mm, áno. Sme teraz Práve, že ešte raz chceme na tak, tak, také kvalitnejšie úrovni trošku spraviť. Mm -hmm. Takže štúdia. Teraz nahrávame dve veci, jednu slovenskú, jednu anglickú. K tomu chcem môžu aj klipy nejaké spraviť, samozrejme to by sa tiež patrilo. Čiže máte aj slovenské texty? No teraz začíname niečo s tým robiť. Je to mm -hmm. také plienka ešte. <laughs> <laughs> ja vlastne vznikajú hrubé preklady pôvodných textov. Á, nie to sú úplne No tak keby te zase teda plánujete vybehnúť na takú sama, samozarabaciu dovolenku, tak ta slovenčina by tam mohla mať úspech, lebo predsa len ešte tam tak celkom rozumejú, aby si mohli povedať, aj. že jaj, chlapci sú hotel tu viac. Mm. Lebo idú po anglicky, tak mm. bohu viatko ah. sa došmatrali vieš, o, To Ale aj veľa slovákov. Mm. Takže to mohli byť aj také tie slovenské kontrakty potom. No možno by. Musíme vyskúšať aj slovenskú tvorbu Záhradná ulici a uvidíme, možno mm sa -hmm. mysť Prinesol mi teraz Jano z režie papier z Facebooku, takže chalani Fanny Faces vás pozdravujú. To je prvý status. Pozdravujeme aj my Fanny Faces. Potom Radovan Buček. Ježiš maria. Pozdravuje z geščenskej skúšobne. Ludo, Pepso, Noro, Bimbo, Srbo, Džusto, 10 ďalších. Takže počúvajú nás asi v peknej zostave. Dobre, ďakujeme za otázky. Ak máte ešte nejaké nápady, môžete aj ďalší posluchači dávať otázky. A ja tu mám pripravené také zaludné otázky, že. Čo by ste vy ako muzikanti privítali, keby, ste, keby sa zmenilo? Dajme tomu, že nejaká vyššia inštancia by povedala, že teraz, kamarát, môžeš jednu vec v, v hocičom, vo fungovaní sveta, alebo v tvojom osobnom živote, alebo v hocičom zmeniť? Že keby ste povedali jednu vec, ktorú by ste chceli zmeniť? Mm, Vybral vibra. Rúbko, bylo sa nič v Vieš? ideš? Nie, mm. proste. <laughs> Chytil ten najlepší kúsok, hej? <laughs> však si bol si poďme prišli, od... 200 no. km si si po tuto otázku išiel. <laughs> toto, to som tu išiel. <laughs> čo by som zmenil? Napadá mi teraz. A seba nie, určite. No. <laughs> Dobre, však nebudem vás trápiť, keď teda nie. Mm -hmm. Nemusíte odpovedať, jasné? A druhá sa na to navezuje, takže keď na to nechcete odpovedať, heď mi povedzte, to je zase, keby ste mohli takto rozhodnúť, že ktorá vec by sa nemohla zmeniť? Že by vám niekto povedal, že táto vec, keď vy poviete, ostane stále, tak to bude fungovať. Že ktorá by to bola? Čo by zostalo? vlastne? Čo sa vám páči na stej? Kde tu? Na gauči? Dobre, tak ja si na tieto otázky som si odpovedal doma sám, ale to tu neviem miešať. No, na záver našej relácie, vlastne týchto hovorených vstupov vždycky dávame priestor našim hosťom, že môžu povedať čokoľvek. Buď nekoho pozdraviť, alebo, ja neviem, čokoľvek. Zajtovať, vynadať Všetky pocity, čo sú vo vás, tak pred tým posledným hraním, nech sa tak odventilujete, že... A tomuto som chcel naložiť celú dobu a teraz môžem ešte aj pred ľudmi. To keby som bol vedel, tak si... Chcem... <laughs> Toľko je toho. Je to priestor pre vás, keď sme sa vás bula, čo napríklad zabudli opýtať, že ste chceli ešte niečo povedať, alebo tak, hoci čo môžete naozaj povedať? Tak neviem, som mi bekar begár zelbech, mám rád pizzu a pokaciu čokoládu. To ja si všetko... Pozdravím <laughs> <laughs> všetkých, čo počúvajú. Lado. Taktiež by som rád všetkých Taktiež pozdravil. Ticu, nemám až tak rád ako ty, ale... Hlavne, že sme tiež... No, chcel by som všetkých pozdraviť tiež a teda, kto to počúva, snad ich veľa. No tam, v tej skúšobne, minimálne 12. dvanáct Chcem sa poďakovať aj za tie príspevky a aj my príspejeme za svoju muzikou. A za pozvanie mm. samozrejme. Ja tiež tak aj, aj túto rádiu, nech sa darí, všetkých poslucháčov všetkých pozdravujem, našich známych, aj tých neznámych, <laughs> ktorí počúvajú, no a no, asi všetko tomu, čo by som chcel zachovať, ak by som ešte dodal, tak svetový mier. <laughs> no my sa smieme, ale bude to možno čoskoro aktuálna vec, no dobre, díky. My sa samozrejme za radio tiež chceme vám poďakovať, že ste prišli, že ste nám tu fajnou zahrali, ešte nám aj zahráte. A posluchačom chcem tiež povedať, že keď vlastne chalani dohrajú, tak oni nám prinesli mp 3 ktoré budú po relácii pustené. pustené koľko je na songov je tam? 10. Tak asi 10 songov, takže keď sa vám kapela páči, tak môžete si ešte toto vychutnať. No ja sa teda rozlúčím s kapelou Vegards Velvet. Miro, čau. Čau. Čau, Vlado. Ahoj. Čau, Rudo. Čau a za tým Rádia Bunker sa s vami ľúčia moderátori Palo a Braňo. Čaute. Dovidenia. A bol tu s nami tiež Jano za Čau. techniku, Gandhi, Majco a Váňo. A myslím, že to je všetko, ne? mali sme tu dvoch hostí, ktorí sú tu ticho, a ty prišli s Braňom. Takže Bo, ty bol si... tu ešte Fero a Marek, to sú Levičania, je to najväčšia zloba, akú môžete <laughs> stretnúť, tak naozaj vyhýbajte sa tam. <laughs> tak, dobre. A ešte poviem, že naša ďalšia relácia, ak ma teda program na webe Godoteska neklame, je 1.2., čiže 1. februára 2015 a je to, je to detská ľudová muzička z Horných Horešian s názvom kanti, takže keď máte radi folklór, tak si nás naštelujte na tom facebookovom plugine alebo na webe. A vypočujte si túto reláciu. A ešte popri tom, ako si vypočujete posledný hraný vstup dnešnej relácie z radia Bunker konkrétne kapolku Begárs Velvet, tak samozrejme môžete aj využiť produktívne čas na Facebooku Strávený, lebo máme pre vás otázku týkajúcej sa našej veľkej rokovej akcie, ktorá bude pre vás pripravená v Artklube. No a otázka o dva listky, keď sme si vás takto rozmaznali už na posledy, znie ktorá skupina z tých, čo budú hrať na Rockshoku tak tam nebude mať speváka. Tak toto si, priatelia, premyslite, pritom, ak si budete vychutnovať teraz muzičku a píšte na náš Facebook do komentáru, kde už táto otázka by mala byť pravdepodobne vyhodená. Od nás všetko, vychutnajte si ešte Begar's Velvet. Čaute. Hej, počúvajte, poďte sa, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže sa na to, počúvajte Radiobunker. <sull caps> tu jasné. Rádio Bunker. You and me I wanna shout in the street You and me I wanna shout in the street You and me prezentovať svoju slovenskú tvorbu. Hey, hey.